Istoria antreprenorilor români Istoria antreprenoriatului românesc merge în același ritm cu istoria României mari. Primele afaceri de succes din România interbelică au fost ridicate pe ruinele unor afaceri de dinainte de 1918, care fuseseră deținute de oameni de afaceri maghiari sau austrieci. În timpul crizei financiare dintre anii 1929 și 1933, cele mai multe dintre afacerile românilor au încetat, iar oamenii și-au căutat de lucru în alte domenii. Totuși, în acea perioadă, statul a pus la punct o strategie de a ajuta afacerile, oferindu-le credite de care unii au profitat și astfel au avut a doua șansă de reușită. Însă succesul lor a depins atunci și de abilitățile lor manageriale, dar mai cu seamă de relația cu regimurile politice ce s-au succedat după 1938. În 23 august 1944, odată cu renașterea speranței democrației în România, au renăscut și speranțele antreprenorilor, care însă au fost foarte repede strivite, căci în iunie 1948 a început naționalizarea, iar aceasta a fost drumul sigur către moartea antreprenoriatului românesc pentru următoarele patru decenii. O parte dintre antreprenori au ajuns chiar și la închisoare, iar alții au plecat în exil. Unii însă au reușit să se adapteze regimului comunist.